Capitolul 5. Întotdeauna m-am bucurat de un avantaj. Nu mi-au lipsit niciodată subiectele. Am avut neîncetat în cap mai multe povestiri decât îmi permitea vreodată timpul să aștern pe hârtie. Recapitularea Corolarul acestei afirmații, dovedită cu prisosință de numărul și diversitatea nuvelelor și schițelor lui Mogam, este acela că, dacă romanul era pentru el mijlocul cel mai firesc de exprimare, Novelistica era un mijloc necesar. După cum consideră criticii și mogam însuși, romanul îi oferea față de piese și nuvele eliberarea de rigorile construcției. În schimb, povestirea scurtă și foarte scurtă îi aducea posibilitatea de a se elibera de cascada destinelor și situațiilor diferite care îi umpleau carnetele de note și îi obsedau mintea. Dacă cele șase nuvele de debut, pe care a reușit să le publice în volumul Orientări, 1899, după ce și-a câștigat credit prin romanul Lisa din Lambeth, nu reprezentau decât atonări, revenirea lui Mogam la povestirea scurtă un sfert de veac mai târziu a constituit un triumf. A tremurat o frunză, povestioare de pe insulele din Mările Sudului, 1921, e un volum de nuvele tipic Mogamiene. Deși în urmărirea destinelor unor europeni izolați într-un mediu nefamiliar merge parțial pe urmele lui Joseph Conrad, Mogam e preocupat mai mult de aspectele medicale, investigând influența moleșitoare a climatului tropical asupra voinței individului și a mediului primitiv asupra instinctelor sale. După jurnalul de călătorie pe un paravan chinezesc 1922, în care se îmbină impresii cu caracter general, portrete și schițe de atmosferă notate în fugă, Mogam reia filonul povestirii exotice în Cazuarina, 1926. Volumul e dominat de scrisoarea, după cum din A tremurat o frunză ieșea în evidență capodopera ploaia, dar mai conține și alte bijuterii. Înainte de serată, este un model de construcție gradată, captivantă, bazată pe principiul anchetei, cu schimbări uluitoare de unghiuri, planuri, reacții. Este una din lucrările cele mai moderne ale lui Mogam, comparabilă cu principalele realizări ale tehnicii fluxului conștiinței. Volumul următor, Ashenden sau Agentul Secret Britanic, 1928, leagă în mod unitar episoade de spionaj. Se vădește aici darul scriitorului de a surprinde detaliul caracteristic în înfățișarea, îmbrăcămintea, vorbirea și comportarea oamenilor, ilustrând remarcabil un alt gen în care s-a distins Mogam, novela portret. Șase povestiri scrise la persoana întâia singular, 1931, cuprinde portrete și destine de neuitat, interesul autorului concentrându-se asupra relațiilor dintre oameni care îi fac să-și dezvăluie trăsături de caracter necunoscute altora și chiar și lor înșiși. Un exemplu deosebit de frumos de varietate, ilustrativ pentru abundența materialului faptic la Mogam, îl constituie volumul Miniaturi 1936, intitulat în original Cosmopolite, fiindcă acțiunea fiecărei schițe este plasată într-un alt oraș din diverse țări ale lumii. Întrucât fiecare bucată îmbrățișează o temă diferită pe care o tratează în câteva pagini, cartea în ansamblu reprezintă o cascadă uluitoare de fapte, caractere, situații și decoruri. Cele două culegeri publicate în 1940, Mișmașul din Totdeauna și o duzină întreagă, ca și cea din 1947, Creații ale Împrejurărilor, potențează calitățile manifestate de autor în domeniul nuvelisticii, Extind aria situațiilor și destinelor cuprinsă de el, amplifică muzeul omenirii contemporane, așa cum se oglindește ea în portretele, compozițiile, scenele de gen și crochiurile exotice ale lui Mogam.